În când citești în Cartea Apocalipsii cum arată cetatea, străzile de aur, palatele cele atât de minunate, cetatea arată ca un cub, are dimensiuni care e foarte greu de spus. Deci omul cu mintea lui nu poate cuprinde nici cât de cât acea frumusețe și acea slavă în care locuiește Dumnezeu, cetatea în care se află El. Și acolo vor fi și cei ce sunt ai Lui. Ca să locuiești în loc unde este Dumnezeu, să locuiești cu El în cetatea Lui. îți dați seama ce poate fi asta. El care ține întregul univers, El e cel care totul a creat. Biblia ne vorbește despre porțile acelui Ierusalim de sus, că fiecare poartă era dintr-un singur măgarentar Vă dați seama? Cum arată o așa poartă? Um. Cred că unul din motivele pentru care noi nu suntem la nivelul la care ne vrea Domnul este și lipsa de cunoștință. Pentru că un om, pe măsură ce înaintează în cunoștința lui Dumnezeu, pe aceeași măsură el și trăiește, ceea ce Dumnezeu cere de la noi. Nu poți să iubești pe cineva mai mult decât îl cunoști. Ai iubit pe cineva mai mult decât îl știi, decât îl cunoști, s-ar putea să ai surprize, să vezi că nu e chiar așa cum ai gândit despre el. Dacă când iubirea ta se întemeiază pe această cunoaștere, pe această dovadă a ceea ce știi că este și ce-a făcut El pentru tine nu rămâi niciodată înșelat în iubire. Credința nu este, cum spun cei de afară, ce crede și nu cerceta. Păi cum să, să crede ceea ce nu știu? Ce nu mi dovedit? Cum poți să crede ceva? mai prin închipuire, ce credință poate fi asta? Oare O credință adevărată este aceea care are mărturii, dovezi. El știe că cel în care s-a încrezut, acel în care crede în El, e acel pe care Biblia îl descoperă cine Când ai această lumină a Cuvântului, atunci abia îl dai seama cât de minunat este Domnul. Credința este o putere, Dacă când se vorbește de această putere, trebuie să știm care este sursa acestei puteri a credinței. Când Domnul a vorbit, dacă ați avea credință în voi cât un grăunte de muștar, a zice Muntele du-te în mare și va asculta. Pe cum asta? Ce trebuie să înțelegem noi aici? O credință cât un grânde de muștar și un grânde mică tot, tot, tot Și dacă ați avea o a zice muntele, du-te în mare. Și Muntele te va asculta. Ne întrebăm un om cu o asemenea credință. Care este puterea care îl face să gândească că ce spune va fi? Mântuitor Isus ne învață când ne rugăm și cerem un lucru. Deci, să credeți că l-a și primit și îl dezavea. Ne gândim bine, dar ce anume trebuie să știu sau ce trebuie să știu că am Că în ceea ce spun se va face. Vedeți? Și atunci răspunsul este foarte limpede. Credința nu este altceva decât ceva din Dumnezeu. Pentru că numai la porunca lui Dumnezeu munții se mută dintr-un loc în altul. Când eu am în mine acel cuvânt al Lui, care este Dumnezeu, pentru că Biblia vorbește că tot ce se vede s-a făcut prin cuvânt. Cuvântul a fost cel care a creat. Dumnezeu a zis, asta a fost cuvântul, și ce a zis s-a făcut. Când acest cuvânt pe care El îl are, sau pe care l-a răstit la facerea tot ce se vede, Ieși în mine, atunci acest cuvânt e puterea care mută munții dintr-un loc în altul. Viața din credincioși pe pământ e o viață care n-ai cum să o numești decât o viață a minunilor, pentru că el tot ce trăiește, E numai e, minune, e, ca să înțelege și acest lucru, lumea este văzută ca fiind marea. Acel lucru care s-a petrecut cu Petru, când pe mare, noaptea, l-a văzut pe Iisus umblând pe ape, ei s-au speriat, au gândit că e un nălucă și s-a arătat. Și al țipat și Domnul a Eu sunt, nu vă temez. Și Petru și Domne, dacă ești tu, zic ce este credința, dacă ești tu, îi zice: Spunem să vin la tine. Și Isus a zis: Și Petru frumos a sărit din corabii pe mare, pe apă. Și mergea pe apă, cum ai merge pe gheață? Când îi, nu Nu, în înghețat și merge pe gheasă. Cât a mers, cât timp a stat cu ochii, a simțit la Isus. Vântul puternic, valuri, și ochii s-au luat la Isus. Uita valurile cum veneau și, pe a început să ducă la fund. Și a țipat, Doamne, scapă-mă. Deci, ăsta e secretul umbării noastre pe marea acestei lumi. Câte vreme ochii îți stau, a la Isus. Tu trăiești minunea, mergi pe deasupra apelor și apele nu te înghit. Așa se explică cei trei tineri au intrat în cuptorul de foc. Au ajuns acolo, Domnul era cu ei, se plimbau prin mijlocul cuptorului, împăratul era smirat, îi scoate afară, se uită la ei să vadă ceva, ahas, pe și haină, păr, nimic, nici măcar nu mi-au a Întrebare. Ce-a fost acolo? Ce-a fost acolo? Înainte de a fi aruncat în cuptor, au mărturisit. Noi avem un Dumnezeu care ne poate scăpa din mâna ta. Împăratul așa n-a dat nici doi bani pe vorbele lor. va mai mult. S-a supărat și dă poruncă cuptorul să fie încălzit mult mai mult decât era el obișnuit să fie încălzit. Și a aruncat în cuptor. Când a scos și a văzut minunea pe care acești trei au trăit-o în cuptor. Noi mâine când ajungem acasă la Domnul și vom privi în urmă timpul care am petrecut într-o lume care nu l-a vrut pe Domnul, care este în noi, nu l-au vrut. Și se va vedea atunci, că am avut chiar și în familie, suflete care au fost împotriva a ceea ce noi am gândit, în ceea ce noi am trăit și am crezut. Și vor vedea minunea, când vor vedea în slavă. Mai mult, noi care vom ajunge prin Harul lui Dumnezeu acolo, fiecare va povesti viața și felul în care el și-a trăit credința pe pământ. Și toți vom vedea că fiecare a trăit acele minuni despre care cuvântul spune că Dumnezeu pentru noi este Dumnezeul minunilor. Un om care nu umblă prin credință. El nu trăiește prin minuni. El trăiește dacă e un om mai destupat la cap, știe să se descurge într-un fel, dar totul este așa întâmplător. Când vine o sau știu ce altceva poate fi, la el nu se poate vorbi dacă a fost capat dintr-un necaz. acolo nu a fost o minune. A fost ceva care un om priceput a știut să evite un rău, un lucru care putea să-i aducă necaz, dar cel credinșos viața e cu totul altfel. El nu trăiește ca să spun așa, pe nedegea că este un om cu noroc, cum sunt cei de afară. Deci eu sunt norocos, un om norocos. Creștinul nu este un om norocos, el este un copil al lui Dumnezeu. El este ocrotit și el este păzit de puterea lui Dumnezeu. Biblia vorbește lucrul ăsta. Biblia îl asigură de vieță și prin foc. Focul nu te va arde. De vei fi, să treci prin ape. Apele nu te vor înneca. Psalmul în 91. O mii de la stânga ta, zece mii la... Și de, de tine nu se va apropia. Deci, doar vei privi cu ochii și vei vedea răspătirea celor răi. Deci creștinul, pentru că umblă cu Dumnezeu, el asistă lângă Dumnezeu la lucrările și minunile pe care le face Dumnezeu. Tocmai asta este farmecul vieții de credință, că tu ești permanent un fel de însoțitor sau un master în tot ceea ce lucrează Dumnezeu. Și asta este o minună în viața de credință să-L vezi pe Dumnezeu la lucru. Ba mai mult te cheamă și pe tine să lucrezi împreună cu El. Și în felul acesta credințosul e plin totdeauna de, de bucurii, pentru că el trăiește ceea ce alții habar n-au. Apostolul Pavel, înainte de a cunoaște pe Domnul, el a fost un cărturar, un om care a învățat. Teologia făcută de el a fost făcută la unul dintre cei mai străluciți învățători pe care a avut Israel în vremea aceea, zice, la pisarele lui Gamaliel. Ăsta era un mare teolog. Și acolo a învățat el tot ce spune Vechiul Testament. Dacă când a ajuns să-l cunoască pe Hristos, ce spune el despre tot ce a învățat de la acest Gamaliel? Nu mai. Ce a spus Gamaliel, acel în învățat, când l-a cunoscut pe Domnul, a și doamne. E foarte departe. Zice, pe toate le văd ca el folosește cuvântul acesta, gunoi, nu se poate vorbi că în lumea asta tot ce s-a făcut sau se face sau descoperirile științei înseamnă gunoi. Că sunt și lucruri bune, dar față de ceea ce este Domnul și față de ce a făcut El, sau ce vom vedea noi mâine când vom ajunge acasă la Domnul, vom vedea că toată strălucirea asta că e pe pământ, Palate, lucruri minunate. Cum se vede? Vom vedea că astea, pe lângă ce a făcut Domnul pentru noi, astea sunt pe ca un lucru fără nicio semnătate. E, când ajungem să-l cunoaștem în acest fel, abia din clipa aceea, simți că inima ți se alipește de el. Mărturisirea pe care o face împărăteasa înseba, când a auzit despre Solomon, înțelepciunea lui, slava împărăsii lui când a auzit tot ce e acest împărat strălucit cum altul n-a mai fost ca Solomon nu putea crede că poate fi chiar așa cum se spunea și foarte dornică să-l vadă, să-l cunoască avea să-l vadă cu mare alai, cu multe daruri ea mărturisește, după ce a văzut tot, l-a ascultat, zice, nici pe jumătate nu mi s-a spus de ceea ce văd și am ascultat la tine. Nici pe jumătate. Deci, oricât de mult și cât de bine să zicem, am învățat din Sfintele Scripturi despre ce este El și despre toate lucrările Lui, mâine, când vom ajunge să-L cunoaștem sau să-L vedem, vom vedea că nici pe jumătate N-am știut și nici n-am putut să-l cunosc atât cât îl vom cunoaște atunci când va fi să ne vedem cu el. Asta este frumos. Știți, încântarea cântărilor acolo când fata a fost un timp când ea a adormit, el a plecat și a început să-l caute. Dar celelalte fete ale ei, Ierusalim l-a întrebat, dar ce are preiubitorul tău de îl cauzi cu atâta suflet? Ce are el mai mult decât atul? Și a început să-l descrie. El este așa, uite așa, este așa, așa. Și atunci și hai să-l căutăm și noi împreună cu tine. Asta înseamnă să-l cunoști pe el. De-aia că când a vorbit, despre slava acestei împărății, despre lucrurile pregătite de Domnul pentru cei ce îl iubesc, ce este El, pe lângă toate aceste pregătite, e cu mult mai mult decât tot ce este pregătit. De aceea El când a spus că viața veșnică n-a spus că este împărăția cu toate strălucirile care există acolo, și, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, Singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care îl tu. Când ajungi la această lumină să-l cunoști pe Dumnezeu, să te bucuri de el, să-i vezi caracterul, să-i vezi felul, să-i vezi iubirea, să-i vezi credincioșia, să-i vezi cât de hotărât e el în orice cuvânt rostit, la el nu merge un da și un nu. Biblia vorbește ca el. E da, e da, și nu, e nu. Se pune întrebarea, cât am învățat noi de a fi atât de punctuali, atât de hotărâți în căile noastre, cum l-arată Biblia pe el. Da, e da, și nu, e nu. Când citești în cartea Apocalipsii și el spune, eu sunt... Răgăcinului lui da eu am cheile, și spune acolo pe cine închid eu nimeni nu mai deschide, și pe cel ce îl deschid nimeni nu va închide după mine, deci e atât de hotărât în tot ce face că nu mai e nevoie nimeni să vină în urma lui a repara sau a face ceva să fie altfel decât cum a hotărât să poate. Când Saul a fost lepădat, cum s-a amintit și astăzi, în urma neam scurtării, Samuel a plâns mult și s-a tot rugat lui Dumnezeu ca să-l ierte, să-l primească din nou pe Saul. Nu s-a mai putut. Și îi spune prorocul și da, până când ai de găsit să-l tot plângi? L-am lepădat. Îl faci și pe proroc să înțeleagă că dacă l-am lepădat, la ce rostare este mai rogi pentru el? Și în Noul Testament la fel vorbește. Când vorbește acolo pentru a ne ruga unii pentru alții, cuvântul spune foarte limpede că sunt păcate pentru care vă spun să vă rugați, dar sunt și păcate pentru care vă spun să nu vă rugați. Deci există păcate pentru care nu are rost să te mai roși pentru acela. Că dacă el, acel, e un om lepădat, degeaba te mai roși pentru el. Iar când se vorbește despre această lepădare, cuvântul pleacă de la gândul că un om care nu ascultă se încăpățânează. Iar când vorbim, care este cauza la un om care nu știe să ascultă? Este mândria. Omul care crede că știe, dar el nu știe că nu știe. Și cu un astfel de om, deja îți bați capul să-l faci să înțeleagă sau să asculte, că el nu te ascultă. Pentru că el trăiește în gândul că el știe. Și el nu știe că nu știe. De aceea cuvântul vorbește și dacă lumina care este în tine, adică cum o crezi tu că e lumină, e întuneric și cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Și acesta este păcatul lui Lucifer. Este Cuvântul vorbește în Noul Testament despre aceștia care sunt lepădați, care sunt căzuți în osânda diavolului. În osânda diavolului este mândria. E Lucifer care s-a mândrit, gândul i-a fost să ia locul lui Dumnezeu, să fie deopotriu cu el și asta l-a făcut să fie și este. Când într-un om pătând un astfel de gând, asta e prăpăd pentru el. Terminat cu El. De ce prorocul David s-a rugat într-un psalm, scrie, Doamne, ferește-mă de mândrie, ca nu cumva să mă fac vinovat de păcate mari. Să ieși mândria. Mândria e o prostie. Pentru că dacă gândim, cu ce poți să te mândrești tu ca om? Cine ești, de unde vii și ce ai făcut ca să ai... Pretenția că ai totuși, cum să spune spun așa, motive să te lau, să te mândrești. ce? Hai, frate, vin mai încă. Hai că te vedem de departe, că ești în atâtea culori. De ce mergi așa, de ce? Parcă altfel mai merge altfel. Mai pot de rușine, venit Oh, oh, Știam de la 5. Dacă erai dimineața, nu mai vine târziu acum. Nu, no, frate. Bine ai venit, frate, pe te. Și uite, așa, fraților, aici Duhul Domnului care este în noi, îl vedem permanent. Gândul care îl are cu ei la fiecare este să ne apropie inima de el și gândul lui este să ne alipiească inima de Domnul. Când ți-a alipit inima de cineva, atunci și numai atunci trăiești, dar nu e trăiești tu, ce trăiești cel de care te-a alipit. Și asta este marea frunse în viața unui om. În viața de familie, dacă putem să pricepăm acest lucru, e o minune. Dacă soțul își iubește soția în așa fel, încât inima îi s-a lipit de dânsa, el trăiește, dar de fapt nu mai trăiește el, ci soția trăiește în el. și invers invers și la fel. Deci, când unul trăiește pentru celălalt, prin asta se înțelege și cei doi vor fi un singur trup. Adică un singur om, ei sunt doi, dar nu mai se poate vorbi de doi, Ce e unul. Și dacă e unul, atunci e limpede. Cu cine să mai cer? Când nu ai cu cine, că e... dacă noi doi am devenit unul, eu cu cine să mă mai cert acum? Pentru că se vede unul în celălalt, bărbatul se vede în soție și soția în bărbat. Și atunci, cum să mă cert? N-am cum să mă cert. Și gândul e acela. Ce îmi fac pentru mine, fac și pentru Soții sau invers, soția, ce își să facă pentru el face și la fel și pentru mine. Se pune întrebarea, mai are loc vreun gând egoist? Nu mai are. Când Domnul vorbește, Padrul vorbește despre această legătură între Hristos și cred, cel credincios, spune foarte interesant că iubiți-vă nevestele, spune bărbaților, Așa cum și Hristos și-a iubit biserica și s-a dus pe sine pentru ea ca jertfă. Când cu astfel de inimă și de suflet îți iubești pe cel de lângă tine, trăiești, dar nu mai trăiești tu. În Vechiul Testament, când citem ce s-a întâmplat cu evreii când Sanherib cu armata lui a venit ca să cucerească pe Israel prin Rabșachii, că oștirii lui Asirien, a venit cu cuvinte de o cară și vorbește foarte urât acolo la adresa lui Israel și se laudă că ce împărat sau ce împărății sau ce Dumnezeu a putut să stea în cale lui San Felip ca el să nu cu cucerească și îi spune lui Ezechea împăratului crezi că numai tu ai să scapi? Și... Cuvinte urâte, merge, e poveste lungă, dacă o fi să citim, vom vedea. Și îi trimite o scrisoare împăratului Israelului, împăratului Iuda, în care acolo toate prostiile lui care erau în capul lui ca nebun. Și împăratul frumos ia scrisoare, se duce în templu Domnului și o întinde înaintea Domnului și face rugăciuni. uite Domnul și răspunsul vine din partea Domnului pentru profocuia Isaia. Și spune așa și: Împotriva cui ți-ai deschis tu gura? Deci nu era vorba de împăratul Israel, era vorba de Domnul, deci împotriva mea. Și atunci și spune frumos: Și iată, îți voi pune știu că ești mânios și vorbește foarte mult, au să citim acolo. Dar zice, îți voi pune berciugul în și în gură. Și te voi întoarce pe drumul care ai venit și vei muri în țara ta, în cetatea ta. Și așa s-a și -a întâmplat. Noaptea Îngerului Domnului au omorât 185.000 de oameni din oștirea Lui când s-a sculat dimineața și a văzut câmpul plin de morți. Și-a luat tabăra și s-a întors. Când a ajuns în Ninive, în templu nu-și avea el idolul lui, a venit cei doi fii ai lui și acolo, în fața idolului lui, l-au omorât pe taică -sul. și am murit în țara lui. Te joci cu Dumnezeu? Nu spune bine Are Biblia când zice că nebunul zice că nu este Dumnezeu? Ne-am trăit aceste minuni, am putut să vedem mult nebun de felul ăsta cum Dumnezeu i-a măturat. Așa i-aștept ca și cum nici n -ar mai fi existat vreodată. De aceea suntem bucuroși și suntem fericiți pentru că noi trăim în prezența Domnului, ca aici cu noi e aici în mijlocul nostru, să știți. Ne privește pe fiecare cu acei ochi atât de blâns, cu acea față, atât de semină, cu acel suflet, atât de cald, cu acea dragoste pe care nu o găsești la nimeni decât la El, așa curată, sfântă și minunată, de aceea îl iubim, de aceea ne este drag și ne place să trăim în prezența Lui. în urma unor cuvinte care le s-a părut unora că spre de tot, au plecat. Și cei care au rămas, Mântuitorul le spune și, dar, voi nu vă duceți? Și el răspund și, Doamne, dar cum să ne ducem? La tine sunt cuvintele vieții veșnice. Când îl afli pe Isus, păi ai aflat viața veșnică. părăsia de care vorbește Scriptura, el e împăratul, a fost foarte deșteptă harul de pe cruce, a fost el host, a umblat el la Iurea, dar pe cruce și-a dat seama, când s-a văzut pedepsit pentru toate prosiile lui, i-a venit mintea la loc. Și când l-a văzut pe Iisus, împăratul lui Israel, adică Dumnezeu, I-a luat apărarea când celălalt l-a ocărut pe Domnul dacă ești tu, dă-te jos și dă și pe noi, în bataia de joc. Și asta și nu se frică ție de Dumnezeu să vorbești așa? Pentru noi este drept. Noi primim plata fără de legilor noastre, dar omul acesta nu a făcut niciun rău. Și el urmează mai departe. Și, Doamne, când vei veni în părăsia ta, aici a fost priceperea. Și a adus aminte, te rog, și de mine. Doamne, nu i-a spus, băi, Iisuse, vezi, că dacă l a fi văzut ca un om, așa i s-ar fi adresat. Dar el se adresează așa cum, de fapt, era și drept. Doamne, adică Dumnezeule, când ai să vii în împărăția ta, a adus aminte și de mine. Și Iisuse, azi, vei fi cu mine în rai. Pentru o vorbă, auziți, un cuvânt al înțelepciunii. Tâlharul care a tâlhărit toată viața, Domnul cum îi vei fi alții în Rai? ai făcute de El, Hristos atunci pe cruce le-a și ispășit. Și îndată i-a și spus, -i fi cu mine în Rai. La mulți din cei care trăiesc în biserică, le lipsește mintea. Și acolo unde lipsește mintea, omul acela nu poate nimic să-și facă ceva pentru sufletul lui. Viața se scurge, se duce și se pomenește în pragul morții, duce dincolo, cum se duce, cum se duce. Bun, haideți să ne rugăm, pentru că tot am propăstit și...